Mm, God morgon. <laughs> Vi har haft uh, två bra dagar, fredag kväll, lördag. Och jag uh, tror att Gud också kommer att välsigna även idag. Är det någon som vill ge vittnesbörd från igår kväll? Är det någon som gud, gjorde några bra saker igår kväll? Ingen. Men <laughs> <laughs> du säger någonting, Peter. Ja, kanske. Det ja? <laughs> tar en mekanism. Det är ju fantastiskt att få vara med där den heliga den är närvarande och det var, det var en underbar, underbar kväll och jag tror att Gud berörde många på många olika sätt. Och, och, och Jag kan berätta många saker om igår kväll men jag tänkte en sak och det är just det här Rickard var inne på det också om, om profetiskt tal och, och Charles började dela om att Gud hade talat till honom. I förväg, innan han var här, så hade han talat till om några personer. Och, och jag tycker det är så dyrbart och det är någonting jag längtar tillbaka till just det, här att kunna vara ledd av den heliga ande, att den heliga ande berättar för en vad man ska göra eller vad man inte ska göra. Och för mig var det vad jag inte skulle göra då igår. Och, och, och då, då nämnde Charles att, att, att det är någon här. Och så sa han företagare, jag är ju företagare, och så sa han att, att du ska vänta. Det, det är någonting som har med, med ditt företag att göra eller med din ekonomi att göra. Men han alltså, sa nu är det tid att vänta och det var ju då ett ord som, som Gud gav honom. Och, och, och jag förstod nog att det var till mig och, och, och jag har fått några förslag. Eh, Erbjudande. To, erbjudande. Ja, erbjudande. Jag har fått några erbjudanden. Och det är precis vad jag har fått. Och, och när man får ett erbjudande och kanske ett litet exklusivt erbjudande. Så, så kan man känna att ja, men det här kanske är av Gud. Och så tänker man att då går man vidare med det. Men det man kan hamna, då kan man hamna i problem. Och, och när jag fick det där så då bara... Ja men det, det mig och, och, och, och, och jag tog det till mig Men sen det som var så underbart Det var att Gud har talat till, till mig Genom ett bibelord för tre år sedan mm. Och jag har nog glömt det lite grann Det ordet så att när, när Charles nämnde det igår så, så i samband med att han talade till det Så fortsatte den heliga Att tala om det där Och då sa han kommer du ihåg Vad jag talade till det för något år sedan Och det var också ett bibelord om att vänta och det kommer ett bättre tillfälle, säger Chas och, mm. och jag tror inte det var jag som sa det, utan jag tror att det var en heligande som sa det. Så att det kommer ett bättre tillfälle. Och jag tror att det var ett ord från Gud. Så det tar jag emot. Bra. <laughs> Tack. Är det någon annan? Nej? Okej. Okay. Det, det är bara bra att höra, det som Gud gör och det som när jag gick hem igår kväll hos Holtmars Hult och jag tänkte det är fantastiskt att ibland man säger saker och ibland folk kom fram och säger också att jag har sagt det här och det här och det verkligen berörde mig och jag tänker efteråt det var några situationer med, med folk. Men jag faktiskt sa det inte. Så jag sa någonting. Men de hörde någonting annat. Ja det är Gud. Härligt. <laughs> kan jag inte ta berömd för det. <laughs> ja, eh, idag kommer jag att tala lite om. Eh, Inre helande. Um, jag... Eh, det här är ett ämne så jag kommer bara röra på den lite. För det som jag har känt att jag ska ta upp och det blir bekräftat när jag skickade ett mejl till Rikard på onsdag. Stort ämne. Men man märker att det, det finns folk som går till läkare efter läkare och gång. På gång och om och om igen, och inte bli frisk. Um, och man undrar vad, vad, vad, vad är det som orsakar det? De har fysiska symptom och känslomässiga uh, symptom, och uh, det blir inte bra. Uh, och när man läser skriften och det här undervisningen sammanfattar ganska många bibelberättelser och några stories som jag kommer att berätta om från min egen erfarenhet och upplevelse det står i Jesaja 53 kapitel 1 äh, förlåt, vers 1 det här är en, en faktiskt en, en profetia om Jesus Kristus 700 år innan han kom till jorden, föddes på jorden helt fantastisk Gud honom, i uh, visade Jesaja, om den som skulle komma. Vem trodde vår predikan? Vem var Herrens arm uppenbarad? Som en plante sköt han upp inför honom. Som ett rutskott to ord torgord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom. Var hans utseende inte tilldragande. Han var förraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skiljer ansiktet för. Så förraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bär. Vars, våra smärta tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinnat. Han var genomborrat för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningens skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans så är vi hela död. Det var en gång jag, jag gjorde en liten forskning om de hebreiska ord som finns bakom de här, de här ord. Det här med sjukdomar, han bar, smärtor, överträdelser, missgärningarna och, och så vidare. Och de, de hebreiska ord beskrev nästan allt i, i mänskling. Faktiskt det var allt som man kunde uppleva som en, en, en människa vår kränkning, sjukdom lite, lite grejer och stor grejer plåga och allt den här, och det står att Jesus tog det på sig själv så att vi kan bli botade och få frid och vi verkligen behöver frid i vår stressiga världen idag, eller hur? Jag tror vi, vi lever i en väldigt stressig tid med teknostress och stress från media och press på oss och hur vi ska leva, hur vi ska se ut och, och, och så vidare. Och jag tror speciellt också speciellt kvinnor drabbat uh, av det här. Men uh, Gud vill inte att vi lever på det här sättet. Han vill att vi lever i fred och vi lever helad och jag tänkte på um, en, en situation där jag själv, för ungefär 20 år sedan, uh, jag pluggade på Teologiska högskolan uh, och jag hade haft smärta i höfterna, två år. Så det, det var som en riktig plåga och jag gick till läkare ofta och fick medicin men det hjälpte inte. Och det var en dag jag kände jag kan inte leva så här. Jag kan inte sova ordentligt. Jag kände den här smärtan. Den måste bort bort. Jag bad och jag bad och jag fick ingen vila. Ingen frid i det här. Så jag pratade med en professor på seminariet där Chuck Kraft. Och han. Så han började be för mig. Och sa, vänta lite. Det här är inte en fysiskt problem. Som du, du har. Det är någonting som. Det är en sår i hjärtat. Och sen började han. Gud gav honom en kunskapsord. Kunskapsord kan du läsa om. I 1 Korinth i 12. Det är som en. En liten informationsbit som du droppar in i, i människas eh, lag för att berätta för någon annan. Och det är precis som hände med Peter i, igår. Det var en kunskapsord som man fick för honom. Och eh, han sa, du hade något problem eh, för fem år sedan eh, i, i ledarskap med en församling där du var med som medlem och du var ledare i, i församlingen och de förstod inte det som Gud gör i ditt liv och de tog det att du var rebellisk så vad du gjorde du tog steg tillbaka som ledarskap för att du ville inte um, trampa på tårna så du, du blev tillbaka du tog en steg tillbaka och det, det ledde till att du hade en, ett, ett, ett sår i hjärtat för du blev mest förstört och eh, du också blev lite arg på det. <laughs> och du försökte du försökte bli av med det, men det, det har du har tryckt ner det. Och så det visar sig som en, en fysisk problem. Så jag tänkte, ja han hade, han hade rätt, det här har hänt för fem år sedan. Så jag, när jag gick hem, jag bad över det och eh, förlåt de här människorna. Och det var kanske någon timme senare, två timmar senare att pang, det bara försvann. Och jag har inte haft den i 20 år. Så det som givit en fantastisk sak. Och, och det är inte den första gången jag har upplevt sådana saker. Att, att um, de, här Bibel, de här bibelord är sann. Jesus sa att han kom i Lukas 4. Att Guds ande över honom för att predika den goda nyheten till människor. Och också bota de sjuka och befria de som är fångna. Så det som jag berättar om idag Det, det har faktiskt tre syften. Det är för att hjälpa folk Som kanske står i, i den här situationen Och den and, för den andra Att det blir förebyggande Att man håller sig frisk Och håller sig um, i, i, i, Guds, I Guds frid Och, och sen att uh, uh, Jag tror att vi, vi möter så många människor runt omkring oss som lider av någonting. Och, och, och annat. Det är som jag, när jag gick. Förbi vår, gå förbi vår affärscentrum. I Spånga. Man ser alkoholister som sitter där. Och förr var det ju som att. Man ska. Ah, dom Sitter där och dricker. Och håller på med, med sina saker. Men när jag börjar. Jag det här med inre så Och när man bara snackar med dem då upptäcker man de flesta har haft något trauma i sitt liv. Och visste inte om hur de ska hantera det. Så de vänder sig till alkohol. Som en flyktväg. Jag måste ha någonting som hjälper mig att få frid. Och självklart, det, det finns folk som, som Fly till droger och det blir knarkmissbruk. Andra hamnar i, i, i olika situationer. Um, jag kommer ihåg att jag var på någon konferens för två år sedan i, i, i Stockholm. och Det här är en två gånger i mitt liv när jag bad för någon. Och jag, uh, den här kvinnan hade smärta i sin handled. Uh, någon typ av rheumatism, artrit, det var smärtorna där. Och um, den som ledde mötet sa, uh, uh, be för varandra. Så hon sa, jag har den här, kan du be för mig? Jag började be för henne. Och det som jag upplevde var att hon hade problem med sin, uh, med sin pappa. Och hon behövde förlåta honom. Jag tänkte, okej. Okay. Det här är svåra saker att berätta. Hallå. Eller så hade du problem med din pappa. Han sa nej. Faktiskt inte. Jag har problem med min mamma. Jaha. Okej. Okay. Okej, okay, kanske jag hörde fel. Så jag, jag fortsatte be för henne. Och sen efter jag bad för henne. sa ja, oh, faktiskt det är min pappa. Det är inte, det är inte min mamma. Jag som med mamman. Men jag inser nu. Att min pappa. Är långt bort från mig. Känslomässigt. Och relationsmässigt. Och vi inte jag har inte pratat med honom. Länge. Och jag känner att det finns en. En, en avstånd. En distans mellan honom och jag. Och det ger ont. Så vi bad om, om det. Att Gud kommer att ingripa och göra någonting. Och sen hade vi ett break. Vi kom tillbaka. Det var en tio minuters paus. Och hon kom springer till mig efter den här pausen. Och sa, jag vet inte vad det är. Gud är så fantastisk. Jag gick ut och tog lite fika och telefonen ringde och det var pappa och han ville träffa mig. Jag tänkte, wow, Gud bry sig om människor, verkligen. Det var en annan gång jag och Mattias Nord Nordenberg en vän till mig gick till en, en, en tog bil till Örebro för att träffa en man som var döende av cancer. Och på väg dit Gud visade mig några saker om, om hans liv. Och det var en situation också som handlade om eh, konflikt och relationer. Och när vi var där det var något annat predikant som var där också. <laughs> som var för helande och botande för, för kroppen. Och jag kände mig det är inte den fysiska som Gud vill göra. Det finns någonting mer viktigt. Det är själen. Det är det som Gud vill fixa. Det är mer viktigt. Det är det som vi tar med oss in till himlen. Det är inte vår kropp. Och så när, när han lämnade och berättade de här saker på honom så han börjat gråta. Och han bad en bön av förlåtelse. Och medan vi bad för honom, hans fru gick ut till köket. För telefonen ringde. Så vi fortsatte bada för den här mannen. Och vi hörde den här kvinnan prata med någon på telefonen. Och när vi var slut, um, hon kom tillbaka från köket. Och det var tårar i ögonen. Och hon sa till honom. Den här personen har ringt. Och det var den personen som de har haft problem med. Och det var 15, för 15 år sedan. Och de har inte haft kontakt med honom. Och han bad för förlåtelse på telefonen till henne. Säg till din man han hade rätt och vi hade fel. Den här mannen dog. Och jag kände mig, jag träffade hans dotter. Jag var ute utanför vår församling. Och hon sprang till mig, är det ju Charles? Är det ju den personen som bad för min pappa när han hade cancer? Jag sa, ja, han dog. Jag sa, jag är ledsen. Ibland, jag, har, jag har sett folk bli botade av cancer. Men ibland inte. Så jag, sa, jag kände mig jätteledsen. Så jag sa, till, sa det till henne. Och sa, Nej, var inte ledsen. Pappa var så glad. Han, han, han gick hem till himlen med frid. I hans hjärta. Han blev botad i, i, i sitt inre. Men det är så ibland. Man, man ser folk med, med en kvinna som hade romatism. Och säger till henne. Förlåta din pappa. Eller någon, någon annan i relationen. Och, när hon gör, och det är jättesvårt att, att, för, att, att få fram de här känslorna. Och, kan jag förlåta det är så här när man är sårad. När man är sårad i en relationssituation, då blir man arg. Då kommer vred, eller hur? Och ilskan. Och det står i Bibeln att vi ska inte tillåta skulden gå ner på vår vrede. Men det är jättebra. För det, det står inte där att du ska inte vara arg. För faktiskt att, va, att, att, att, att vara arg är faktiskt en hälsosamt grej. Bara om det inte går för långt. För den andra problemet är att vi trycker ner. Nej, jag måste vara ordentligt och fin och god och så vidare och vi trycker ner de här känslorna. Och det är det som är farligt. För det går in i själen. Och det är, det är precis som jag, jag gjorde. Och det kom ut i en fysiskt eh, problem. Men den här, den här kvinnan förlöt den här personen som har sårat henne. Och hon blir botad direkt. Rheumatismen bara lämnade henne. En läkare har sagt så här. Att 80% av fysiska sjukdomar kommer från känslomässiga problem En doktor i ett i, i Amerika sa att hälften av mina patienter kunde gå hem den här veckan om de visste att de var förlåtna wow jag hade en vän när jag pluggade i Amerika som heter Tom Adams och en försäkringsbolag anställde honom för att besöka sjukhuset. Och prata med, med folk om Gud. Och lägga händerna på dem. Och han var inte en som trodde för, på helande. <laughs> men vad de försäkringsbolaget hade märkt. Inte bara i, i hans fall. Och, men i andra situationer. Att folk som fick besök. Av någon. Som pratade om Guds kärlek för dem. Och läggde händerna på dem de blir friskare snabbare än de som har inte fått det för så för dem det var bara en ekonomisk grej vi sparar pengar <laughs> på sjukförsäkring <laughs> men det, vis, det, det, det visar någonting. vi är inte skapat för att bära allt de här sår um, Gud vill att vi är fri av det och ibland är vårt eget fel. Vi, vi, vi synder. Vi gör någonting fel. Och vi bär konsekvenserna av det. Men man har lärt sig när man vill följa Jesus Kristus. Och man har gjort någonting fel. Det är någon vän till mig, själv, vän, som är pastor i Stockholm. Som sa, ja, ah, jag har en tre sekunders regel. Och tre sekunder är så här så snabbt man kan säga Gud jag har gjort det här förlåt mig. Och sen förstå att han förlåter dig. Verkligen. Att det inte är någonting du behöver bära längre. Det står i Johannes någonstans. Om vi bekänner våra synder är han truffast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och rena oss från all orättfärdighet det är det som Gud gör det är nåden det betyder inte att vi ska sända och fortsätta sända. då har vi inte ångrat oss eller hur men det kan bli någonting som vi har gjort men det är ofta saker som andra har gjort mot oss och den mönster som, som man ser att man blir sårad det älskar och då kommer in förbittring och ag och bitterhet och det är det som är problemet jag tittade på något program um, med, om, om förintelsen och de intervjuade två judiska kvinnor som har varit i koncentrationsläger och en var så bittert och man kunde se det på hennes ansikte och så arg och hon hade allt rätt att vara där men det förstörde hennes liv verkligen då de intervjuade en annan judisk kvinna och hon såg så pigg och de var samma ålder hon såg så, så fräsch ut och pigg och så, men vad hade du upplevt? Det var samma sak som den andra kvinnan. Men det ser lite annorlunda ut. Ja, jag har förlåtit. Och det var skillnaden. Det här med, med, med förlåtelse. Det är våra reaktioner som är problemet. Vi lever i en fallen värld där synd och um, dörraktighet och allt runt omkring oss människor gör dumma saker dag för dag, även på arbetsplatsen det kan bli din granne det kan bli någon annan och vi måste leva i ständigt förlåtelse det är det som gör oss fri och träffa människor som kan inte förlåta och de tror det är deras sätt att ha, få hämnd på den här personen som har skadat dem. Men vad de gör, de håller sig själva som fångar. De är i fångenskap. Och de tror att de andra är fångar. Men de andra som har skadat dem, de bryr sig inte, de bara lever sitt liv. Men den person som blivit skadad. De är fånga. Och Jesus kom för att befria oss från den fångenskap. Det är att välja att förlåta de som har skadat sig. Att släppa dem till Gud. Det betyder inte att de är inte är skyldiga men vi lämnar dem ut eh, till, till, till Gud Intressanta är för de som är troende och följer Jesus att du vet en bönen fader vår på slutet där det står någonstans att eh, förlåta oss så som vi förlåter ja, förlåta andra eller varandra det är som att det är jättesvårt att be och få bönens svar om man har inte förlåtit. Bättre att förlåta så snabbt man, man, man kan. Det finns olika typer av av, av um, inre helande som som som Gud gör. Jag tänkte på att bara ta en, en grej och på lite om förkastande och övergivenhet. Um, för jag, träff, jag har träffat många yngre personer som har lidit av en känsla av att jag har blivit förkastad och övergivenhet, övergiven av, av andra. Och det är ofta i en familjesituation. Och det som man, man, man ser bland dem att, och när man pratar med dem de kan ha levt i en familj och det blev en skilsmässa. Och de bor hos pappan och de bor hos mamman. Men de fortfarande känner sig övergiven. I sitt inre. Det är någonting som inte stämmer. De kan se glad ut på utsidan men i det inre det är någonting som som, som händer där. Man kan leva i en familj där pappan eller mamman är långt bort. Även om de är närvarande. Och, de, och barnen känner sig utsvultna av, av, av kärlek. och olika orsaker. Den här avstånd, den här distans. Mamma och pappa jobbar... Gäl sig på under, under veckan kanske ha en timme med barnen på kvällen innan de sover eller kanske två timmar men de är så trötta från jobbet de sitter framför tvn de umgås inte med sina barn eller pratar med sina barn Lördagar är det tvätt så jag måste handla och så vidare och jag ser att mitt barn jag skjutsar dem till hockey eller fotboll och det är bara går om och gå om igen det är som en ond cirkel och man har inte den här möten. Mamma möter dottern, eller sonen och pappa möter barnen. Så det som jag har lärt mig att göra, att jag, tar en, jag har gått på dejt med min dotter när hon upp. Vi tar en fika på, i stan, eller går på film tillsammans. Det har vi gjort, och med mina söner jag har jag gjort samma sak. Men att när man pratar med sina barn att titta på dem i, i ögonen och pratar med dem direkt att de vet att du har fått de har fått uh, din uh, uppmärksamhet uh, föräldrar som kan inte uttrycka sina känslor uh, kärlek även till sina barn och när, när barnen har lidit av det här, för de känner att jag är stel, jag är hårt, jag har inte upplevt kärlek som en familj ska ha. Och jag vet inte vad jag ska ta mig. Jag har svårt att uttrycka känslor, och det också speglas från generation till generation. Var din pappa så? Ja, när jag tänker på det, det stämmer. Han är inte uttryckt att han älskar mig. Jaha, och din farfar? Åh, oh, han var en honing. <laughs> Aldrig visade någon, någon känslor. Han måste vara tuff och stark. Jaha, då ser du du känner att du är en offer i, i din familj. I relation till pappan eller mamman. Men din pappa var också en offer. Det är bara när man kommer in i en, en relation med Jesus att de här djupa sår kan botas. Och hela. Så jag har uppmuntrat dem gå och ta, besöka din förälder. Snacka om det men på en känslig sätt. Och det är flera som har kommit hem från en sån besök som känner sig fri. Jag har gjort det, jag vi har pratat om det. Jag har förlåtit dem. Och nu går jag fri. Jag har sett folk som har inte gjort sådana saker. Och då kom, när man, man träffar dem. De är långt in i det här med. Älska. Och det finns en känslomässig kaos i, i sina liv. De, de börjar klandra på sig själv. Och anklaga sig själv att oh, de den här personen har gjort det här mot mig på grund av det kanske är någonting fel med mig. De, de börjar peka på sig själva. Även om de är offren till det här. De pekar på sig själv De går i den här självanalys som blir destruktivt. Och de börjar bygga upp olika mekanismer för att klara sig. Det kan bli en visst beteende de visar sig stark eller de gör några ja, andra saker Och när man pratar med den här personen man ser att de lever i en negativitet det är som att rösta pratar i, i, i sin huvud som säger till dem hur dåliga de är de är inte värt någonting det är inte värt att leva de hör de här rösterna när man har gått så långt i, i det här. Och då börjar de gå in i en självhat och börjar göra fysiska saker i sig själv. Jag mötte en kvinna som bara tog knippet från håret ut med huvudet och kastade bort och så när man träffade henne alltid hade något mösa. När hon tog en bort det var som flinskallig toppen här. Det är som att hon straffade sig själv. För hon kände sig inte värdigt. Det finns många olika uh, symptomer. Um, jag nämnde det här med, med miss, missbruk. Och missbruk är bara en önskan att fly den, den smärta som vi har det um, finns flera olika yttre symptom det här med när man kommer till en något kalas eller någonting och man sitter där och äter någonting och plötsligt någon kommer in och man säger här, här är jag de får allt uppmärksamhet och drar uppmärksamhet till sig när jag ser det jag känner att oj det här är en person som behöver hjälp inte jag vad cool förstår vad jag menar det finns extrovert, men det finns de som, det finns folk som går i överstyr i det. Och de vet att det finns någonting som inte stämmer, äh, inte stämmer där. Det, det värsta är att när man står i det och man inte tar de rätta vägar ur. Det blir allt värre och, och, och värre. Det finns flera berättelser i skriften där Jesus för ut undermakter från personer och när han har gjort det, de blir botade. Och det är någonting som vi väl inte, <laughs> inte ser i människans liv: att de är på något sätt en fånge till undermakter. Och mörkret. Men Jesus befriar även. Människor som är i den. Den sits. För vi måste förstå. Att när vi håller till, till saker som. Eh, är inte bra. Vi ger utrymme. För den onda. Att komma in. Och den, den onda. Vi förstör vår liv. Men Gud vill ge oss liv. Okej, okay, jag tror jag kommer till slut nu. För att uh, man kan gå och berätta om, berätta så om uh, flera berättelser om de här sakerna. Men jag tror att ni fångar poängen med det här. Om någon har sårat dig, förlåt dig då. Du kan bli arg, men det ska inte sylen ska inte gå ner på din vrede. Om man tar fel steg och går in i misgärningen eller synd bekänna den för Herren. I Jakobs brev 5 det står där eh, 13, eh, 5 och 13 Jakobs brev Får någon av er lida ska han be en någon glad ska han sjunga lovsångar. Är någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste och de ska be över honom och i herrens namn smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuke och herren ska resa upp honom. Och har han begått sinne ska han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså er sinne för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Så när vi bekänner fel till någon som vi har um, kan lita på som kan inte kontrollera eller manipulera oss det är någonting som händer när vi gör det. Man blir botad när man bekänner man har begått något, något fel. Så att viktigast är att, att man vill leva ett liv som är fridfullt fri av sår fri av oförlåtelse okej okay. vi kommer till slut när jag vill ber och äm, jag kommer också ge möjlighet till, till förbön för, för ni som känner att jag behöver förbön igår kväll jag läste några mina anteckningar från onsdag morgon <laughs> Som jag skrev på engelska. <laughs> ja. och eh, jag, kommer, jag tror det är en eller två som jag kommer läsa som jag, jag känner att det kanske berör några nå här som behöver eh, förbön. Eh, en, en kvinna som eh, lider av fruktan. Eh, det var på grund av att det fanns en uh, uh, det var en man. Uh, jag vet inte om det här var uh, uh, en pappa eller någon, någon person. Men det var någon som du skulle ha haft förtroende för. Men han gjorde någon, han gjorde någonting fel. Han, han behandlade dig på fel sätt. Och den här fruktan förlamade dig. Uh, så ibland... Vi kan inte även andas. Det är som att ha en, en, en ångestattack. attack. Du har det ibland det som det kommer ibland man kan vara i en, i en stor skara folk eller en grupp och man kan höra några, någon säga några ord. Och det kommer associationer i din huvud som kopplas till den här um, misshandel eller felbehandling och. Då kommer de här känslorna. Så jag, du behöver inte säga vem du är, men kom, kom fram till förben om du behöver det och prata med mig efter mötet. Um. Okej. Okay. Det här kanske är snäll än. Ja. <laughs> är det någon som målar här, som är konstnär? Konstnärlig. Du Okej. Okay. För jag okej. Okay. var det på seriöst sätt eller var det hobby eller hur? tidigare okay. man lagt av. Okej, okay. du har väl lagt av. Okej, men jag skrev här någon som målar och en kvinna. Du är engelsk i alla fall, eller hur? Du är engelsktalande. Ja. Joyce, ja? Så här säger Gud, I'm going to make something beautiful of your life. Vad är det ord till dig? Det är han som målar i ditt liv. All right. Okej. Okay. Bra. Kan vi stå upp tillsammans? Ja. Mm. Målare. Konstnär. Okej. Okay. Du kan skicka en hälsning till en person. Då. <laughs> right. Bra. Kan vi stå upp tillsammans? Se vad Gud vill göra. med ibland bland oss. Mm. Tack Gud. Tack Gud. att du är med oss idag. Tack att du vill sänga varenda på kön som är här idag. Tack Gud att du vill först och främst visa vem du är i din riktig karaktär. Inte det som beskrivs i, i, i media och uh, folk som inte känner dig. Tack uh, Gud att. Det kommer din godhet och din kärlek till människor dag. Och vi bara tar emot din kärlek idag, Gud. Vi öppnar vår hjärta och säger, ja Gud, kom. I Jesu namn. Och helig ande, jag ber att, att just nu, om, om det finns i vår hjärta någon som vi inte förlåtit att vi tar steg även nu. Vi tar den här stunden och Förlåta den person som har sårat oss. Hela ande uppenbara. Sätter i den förflutna Och även det som händer nu. Äntligen på arbetsplatsen. Och, eller i hemmet. Familj, släkt. Och det finns den här avstånden. Den här distansen i relationen. Gud visar oss de här människorna. Och när du visar dem för oss Gud vi, vi förlåter dem från hjärtat. Förlåter dem från hjärtat. Medan vi i, i bön eh, en sak som Gud visade mig när, när det kom till förlåtelse var att om jag kan gå till den person som har sårat mig och titta i ögonen på dem och säga till dem jag älskar dig. Och ibland kan det kännas jättestort svårt att göra det. Men det är så befriande. Sen också att uh, i vårt eget liv, ibland um, när det kom de här med själv självbild och hur vi ser på, på vår själva. Det var en grej som hände i mitt liv när jag först blev kristen. Att jag hade problem med att älska mig själv. Och det står i bilden att vi ska älska andra, vår granne vår medmänniskor så som vi älskar vår själva. Jag kände, men hur kan jag älska andra? Jag har problem med mig själv. Och det var en dag jag stod framför spegeln och skulle raka mig. Det känns att Guds andra börjar ta till mig. så titta på dig själv i, i, i spegeln. Och förlåta dig själv. Så jag tittade in i spegeln så Charles, jag förlåter dig. Då kom tårarna. Jag sa till Charles i spegeln, jag älskar dig, Charles. Och det kommer en befrielse. Ibland vi behöver vi förlåta vår själva också. Vi fortsätter i bön. Tack Helige Ande att du kommer och rör på oss att du fortsätter verka inom oss gud. Du vill att vi bli fria. Fri att vara den person som du har skapat oss till att vara. Fri att älska människor runt omkring oss utan hinder utan begränsningar. Fri gud. Tackar dig för det, Gud. Är det någon som lider av huvudvärk? Som är här. Huvudvärk. Huvudvärk. Migräntip, grejer som händer ibland. Är det någon? Du. Du. Okej. Okay. Okej, okay, om några kan lägga händerna på dig. Är det okej att lägga händerna på dig? Och... Uh, du där borta. Det finns en kvinna där borta också. Lägg händerna på henne. Längst bak där. Om du Vinkar till oss. Ja, Okej, okay. bra. Lägg händerna på, på henne. Bra. Tack. Ibland man, ibland man får symptomer. Och jag hade symptom i min huvud. Så man, oh, känns att jag har huvudvärk och kände att nej, det kanske inte är jag, det är någon annan. Och jag gjorde det här en gång. Det var en gång i, i, för några år sedan. Där Gud visade mig att det skulle komma en kvinna i församlingen som skulle ha huvudvärk. Och gav, Gud även gav mig hennes namn. Och jag, mitt i predikan jag sa, det finns den här personen och det heter så och så och det lider av huvudverk och vi bad och det försvann direkt men sen träffade vi henne efteråt för jag kom till till um, orsakerna bakom det då visade det sig också att hon kunde inte har sovit under flera år ordentligt jag fick ett brev från henne tre veckor senare att jag har sovit som ett barn tre veckor i rad nu <laughs> så Gud vi tackar dig att du är här nu och tack att du vill bota de här människorna som står framför oss. Och i Jesu namn, vi säger bort till allt den onda. Och bort till smärtan i Jesu Kristi namn. Att hjärnan ska fungera som du har skapat den att fungera. Vi säger nej till allt stress, till allt bekymmer i Jesu Kristi namn. Och vi talar frid över dig. Frid över dig i Jesus Kristi namn. I Jesu namn. Så bara ta emot och be för dig. Vi fortsätter be. Tack Gud, Gud. Prisa dig, Gud. Du är fantastisk bra, Gud. Halleluja, Jesus. Tack det. Gud, Gud. Amen. Tack Gud. Mm. okej okay, jag tror jag avsluta här och uh, om du känner att du vill ha förbön, jag kommer sitta framme lite och vi kan snacka och prata, det behöver inte vara om det som vi har predikat och undervisat om jag vill lämna er med att um, det finns en där i gamla testamentet där det står att um, Herrens glädje är min styrka Och vi ofta tolkar den som att Att vara glad i Herren Är min styrka Men det faktiskt står där Det är inte din glädje Det är faktiskt Herrens glädje Så Herrens glädje Över dig Som han har skapat Är, hans, är, din, är din styrka så det är någonting man kan ta hem, hemma med sig. Gud är glad att han har skapat mig. Och det är din styrka. Okej. Okay. Gud får signa er. Amen. <laughs>